Salmul 214 al Fiilor Împărăției către Tatăl Ceresc. Aleluia slavăție, Tatăl nostru, cel care e Duhul în fierii neînvrednicit, iar noi ca niște fii te-am iubit. Aleluia slavăție, Tatăl nostru, cel care prin Duhul Înțelepciunii cu lumina Slavei Tale ne-a acoperit. Aleluia slavăție, Tatăl nostru, cel care prin Duhul Înțelegerii cu Sfintele Tale Taine ne-a îmbogățit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Cel care prin Duhul sfatului, cum să intrăm în liniștea și pacea ta ne-ai învățat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Cel care prin Duhul tăriei, sufletele noastre le-ai bine cuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Cel care prin Duhul cunoștinței cu lumina ta, fețele noastre le-ai schimbat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru cel care prin Duhul Bunei credințe, iubirea noastră pentru Tine a întemeiat. Aleluia, Slavă, Ție Tatăl nostru, cel care prin Duhul temelii de Dumnezeu, grija, delicatețea și a față de Tine ne-ai dat. Aleluia, Slavă, Ție Tatăl nostru, cel care prin Duhul Sfânt de darurile Tale ne-ai bucurat. Aleluia, Slavă, Ție Tatăl nostru, cel care prin iubirea, cunoștința și voința Ta, la tine în cerul iubirii treapte cu treapte neînălțate.